Чітко, спритно і майже безгучно. Треба було перейти ледве не через увесь козацький табір і розташуватися зараз же за полками Бурляя і Морозенка, що мали вдарити на ліве польське крило від східного ставу, там де поляки ще не встигли спородити валів. План був такий. Увечері, коли по всьому фронту почнеться штурм. Бурляй на чолі гадяцького полку та піших частин Подільського і Корсунського, всього щось із п'ятьма тисячами піхоти, повинен був тихо підійти берегом до східного ставу, до крайнього лівого крила польського. Цього місця не захищали вали. Тут стояла венгерська піхота і кілька гармат. Отже, Бурляй повинен був розпорошити і збити з поля цю заслону, позаклепувати гармати розкидати рови, якщо вони є, і просунутися з боєм якнайдалі, наступаючи на поляків збоку, вже позавалами в їхньому таборі. Негайно ж забурляєм, через пробити його піхотою проміжок повинна була скочити кімнота з богуновно чолі, а за нею і команники Морозенка, і ногайські татари з карач-мурзою. Одночасно повинна була йти атака лівого крила з фронту. У критичну хвилю, Її мали підсилити полки Білоцерківські та Уманський, що стояли в резерві. Цей план запропонував Хмельницькому «Бугун». Бурляй з Моровенком гаряче його підтримали. Увечері, коли сонце вже починало ховатися за далекі дубові ліси, і коли Гадяцький, Корсунський та Подільський полки вже давно стояли на призначених місцях, три полковники з'їхалися обговорити все остаточно. Найдосвідченіший між ними був безумовно бурляй, високий, дебелий, огрядний, твердий, мов дуб, поруч із Морозенком і богуном він здавався велетом. Був вже зовсім старий, але сивий ус і сиві суворі брови зовсім не пасували до його веселої удачі, до гучного, бадьорого голосу і до рівних, білих, міцних зубів. Не було козака, що не чув би про славетні Бурляєві виправи на Чорне море. Тож Бурляй з запорожцями здобув свого часу синоп. Один із найбільших центрів торгівлі турецької. Тож Бурляєві чайки з блискавичною швидкістю налітали на Крим. Пустошили, руйнували, палили і грабували його найбагатші міста. Морозинко був типовий поляк, темно -блакитні. Великі, дуже гарні очі, брунатні, спущені по козацькій вусах. Розмовляв добірною козацькою мовою. Тільки зрідка закидав трохи в польська, але серед козацької старшини було це невдивовижу. Так само, як і про бурляя, рідко хто з козаків не чув і про славетного Морозенка. Славився він ще з початку повстання Хмельницького, як стояв на чолі кривоносової кімноти. Запальний і досвідчений був вояка. А найбільше подобався він богоновій простим козакам. І всьому поспільству за те, що не грав у одну дудку з козацькою старшиною. Про ненавидів панів і навіть прізвище своє Мрозовіцький з охотою змінив на козацьке. І тепер уже рідко хто з козаків знав, що Морозенко – це Станіслав Мрозовіцький, шляхтич, син підстарости Теребовельського, служив колись при дворі королівським і скінчив Краківську академію. І Морозенка, і Бурляя, і Богуна найбільше непокоїло те, що вночі під час загального штурму дуже важко буде розрахувати час і вдарити з кіннотою на допомогу бурляєвій піхоті якраз саме тоді, коли цього вимагатимуть обставини, легко могло статися, що піхота ще не встигне збити з поля ворожу заслону. Отже, тоді кіннотчики можуть наскочити на задні шереги своїх, змішати їх і тільки полегшити перемогу полякам. з другого ж боку, кінноті ніяк не можна були запізнюватися, бурляй без підмоги довго не здержить. А надто коли штурм лівого крила з фронту буде невдалий або навіть малоуспішний. Умовилися, що за гасло правитимуть особливі невеликі смолоскипи. Як тільки козаки Бурляя почнуть підкидати ці смолоскипи вгору, богун повинен негайно кидатися в атаку. Морозенко на всякий випадок мав вирушати за богуном лише через деякий час. Ще не встигли полковники скінчити нараду, як ривнули одна по одній три найбільших козацькі гармати. Засюрмили полкові сурми і потужним гудінням озвалися казани. Це було гасло до штурму. Весь табір козацько-татарський здригнувся. Чітко залунали слова команди. Почувся притлумлений гомін кількох десятків тисяч голосів. Глухо затупотіли незвичайні копита. застугоніла земля. Зайржали коні, заримегали воли. Хоч було ще видно, бурлячим дуж побіг до свого полку. «Нам з тобою ще рано», – сказав Морозенко. ходім лишень побачимо хоч початок». Вони збігли на пригорок, де Приндяк ще пообідів копав із козаками високого стовпа і поставив драбину. На горі двох було трохи тісно, і полковники мусили підтримувати один одного. Було ще досить видно, а внизу, всюди, наскільки могло сягнути око, ворушилися темні маси людей, коней, возів. Піші полки густими колонами посувалися ближче до польських валів і ставали проти них так, щоб перші шереги були од валів приблизно на віддаль гарматного пострілу. Кіннота значно меншими відділами ставала по боках піших полків. Вона мала допомагати піхоті, якщо з проміжків поміж валами вибігатимуть під час бою кінні польські хороги. Сорок козацьких гармат, що стояли якраз проти польського центра, ревли без перерви. Хмари диму поволі вкривали небо і козацький табір. Гармати ривнули і на лівому козацькому крилі, і на правому, зовсім близько від богуна морозенка. І гуркіт, і гомін, і важке стогоніння землі лунали немов далекі громи. Здавалося, насилається на польський табір страшна гроза, а ось раптом гармати змокли. Далеко, якраз проти середини польських валів, заблимали вогники смолоскипів. І тієї ж хвилини, могутній вибух страшного ревіння пролунав у повітрі. Ого, сказав Морозенко. Ну й волики. Богун не відповів. Ударили польські гармати. Немовби якісь незримі волетні кидали в небо в напрямі до козацького табору довгі вогняні снопи. Поляки стріляли огнистими бомбами. Дивись, дивись, прошепотів Морозенко. Воли вже зовсім близько, справді. При хвилевому світлі вогнистих снопів, не більше як за сто кроків від польського валу, Бугун побачив величезні купи бигдла, що з неймовірно страшним ревінням бігло просто на польський табір. Ззаду і з боків цієї оскаженілої від жаху маси метушилися якісь постаті з великими смолоскипами, вилами і ратищами. То козаки гнали на ворога тисячі здичавілих волів. Близько підпускають собачі сини, сказав Богун, і поляків ту ж мить ударили з гармат і мушкетів. В небі спалахнуло відразу кілька огнистих бомб. Коло самих окопів падали трупом, скажемо кидалися в рів, у боки й назад, перелякані на смерть, забиті, поранені воли, а за ними по їхніх трупах бігли люди з мішками на плечах. Котилися вози з тарасами й колодами, напирали немов потужні хвилі піші козацькі полки. Буря тисячогрудних вигуків, пострілів, вибухів, тупотіння і стогону лютувала по всій лінії польських валів. «Но час уже і нам», – сказав Морозенко. Богун не почув. Усією своєю істотою він був там, коло ворожих валів, де в запеклому бою Змагалися тисячі рокованих на смерть озвірілих людей, вирішуючи долю баржа Оксани, долю всього народу Козако-Руського. Поволі злізли богони з Морозенком униз. Так неймовірно. Так дивно було, що навколо, поблизу, не біжать на видиму смерть люди, не рвуть їх на шмаття гарматні кулі, не січуть мечі, не колють списи, Богун глянув на небо, В глибині ледве мріяли зорі. Сів на коня, підбіг до полку, Дав наказ вирушати. А буря кривавого бою лютувала все дужче. На зміну забитим кулями, Порубаним, помісаним, розчавленим сотням, Ринули тисячі, десятки тисяч козацтва, Татар посполитих. Уже не чути було вогнепальної зброї. Билися груди з грудьми, стіна з стіною, билися мовчки. Лише зловісне «Алла» татарське хвилинами спалахувало в тому чи іншому місці. Неймовірним здавалося богонові, що поляки можуть оборонятися так довго, а проте вони не відступали ні кроку. Все нові й нові маси людей які дали гетьман і хан, у пекельний вогонь Січі вже більше як стотисячні лави, мов хвилі морського прибою.